Тепер старшой сказав усе, що мав сказати у цій непростій полеміці, після якої один із них повинен померти. Більше не маючи слів, він додав багатозначно. Якщо не більше? Що означає російською мовою, якщо не більше? Увесь спалахнув Освальд. Як ти смієш брехати на мене? Ти в 41-му зубами вигріз із своїх петлиць лейтенантські кубики, щоб німці не подумали, що ти комісар або єврей, а зараз хизуєшся ними. Що ти зробив за цю війну? Убагачав наймах і під боком у Матільди і тепер смієш мені наказувати? Ні. «У табір я піду сам, і зараз мені відомо, хто серед нас німецький шпигун!» «Припини розмови, здати зброю!» – вигукнув із люттю старшой. «Я цю зброю добув у боях, у диверсійних акціях проти німців, і тобі не віддам!» Дядю Освальде! старшої, товаришу старший лейтенант. Не можна отак, ми ж свої. втрутився Август, підходячи до старшого, то до Освальда, щоб їх заспокоїти. Ти не йдеш у табір, ясно. Ти підеш до німців, донесеш на парушутисю, і нашим, і вашим. Ось як ти жив у партизанах 41 сорок першого. Усі вже мертві, оці підпільники, а ти живий, бо служив у німців. Та як смієш от таке говорити на Освальда, кинувся з кулаками на старшого Август. Назад, а то пристрелю за невиконання наказу командира і повний порядок. Кілька секунд панувала тиша. Почалося з камінця, що зірвався з ніби випадково, а закінчується суперечка уже лавиною. Каміння геть нищить на своєму шляху все, і без жертв тут не обійтися. Такий закон життя. «Природний добір» – це слова підполковника Роа Сахарова, переказані Кротовим. Найдеше з нами?» Ще повторив Позалужний, хоч була ніч, та учівцю митів Позалужного і Восвальда горіли по-вовчому. «З тобою я не піду. Отже ти ворог радянського народу, шпигун від фашистів. Ти!» Старшой говорив так голосно, що його могли почути й і на хуторі. Августові здалося, що ці брехливі слова старшого Почули і зорі у високому небі І заблимали якось незвично Чи то від сорому, чи від переляку За невиконання наказу За зраду батьківщини Раптова черга з автомата Розколола нічну тишу Згинаючись, як зламане дерево Освальд упав на сніг, геть перерізаний кулями. Август кинувся до Освальда і притулив вухо до грудей. Серце мовчало. Хлюпала лише кров з грудей. Цю кров Август відчув і на пальцях, і на долоні. Він заплакав, тіпаючись усім тілом. «Де ж на світі правда?» Свої розстрілюють своїх, як ворогів. Хіба таке може бути? Як ти смів? Старшой! Як же це? Що скажуть кудрявий, жалка, юхан, короб? Алгус звіс на ноги, став ходити сюди-туди, мов неприкаяний. Прикінчити від цього до пари. Однак убивши Августа, треба втікати до Кротова.